Förra året, 1947, gjorde televisionen sitt intåg i Sverige med en fransk tv-demonstration på Tekniska högskolan i Stockholm. Allmänheten är väldigt nyfiken på det här nya mediet, men teknikerna är lite skeptiska när det gäller tvs framtid i Sverige. Radioreporten Karl-Axel Arvidsson frågar radiokommissarie Erik Mattsson på Telegrafstyrelsen, varför det? Ja, topografiskt sett är Sverige ett svårt land för television. En televisionssändare den når ju med sina högfrekventa vågor inte längre än populärt sett talat till eh, horisontlinjen. Våra skogar och våra höga berg de gör att horisontlinjen eh, idligen skärs av. Och därför skulle ett distributionssystem för eh, television i Sverige om man skulle täcka större delar av landet det skulle bli för färdigt dyrt. Programkostnaderna ställer ju sig också så höga så man behöver ett eh, om nu bara tänker på dem. Ett, ett visst antal lyssnare för att äh, det ska bli något sån här berätt. Vad kommer de att kosta? Eller vad kostar de nu? Ja, de flesta apparater som de gör det är äh, standardmottagare som kostar någonting på omkring äh, 650 kronor. Och 650 kronor 1948 är en ganska bra månadslön. Vid valet den 17 september till riksdagens andra kammare blir Folkpartiet den stora segraren. Partiet mer än fördubblar sitt röstetal till 22 procent av väljarkåren och blir därmed det största borgerliga partiet. Socialdemokraterna förlorar visserligen tre mandat, men behåller ändå regeringsmakten. I det amerikanska presidentvalet vinner mot alla tips president Harry Truman. Han får 50 av rösterna mot 45 för hans republikanska motståndare Thomas Dewey. Demokraterna får också majoritet i både senaten och representanthuset. Färöarna blir ett självständigt område i union med Danmark och upphör därmed att vara ett danskt län. Färöarna får egen flagga och egen förvaltning och färöiska blir huvudspråk.